9. fejezet Kenőpénz, szex és hazugságok 1985. márciusának végén a dolgok egész más színben tűntek fel, amikor Ari Ben Menashe elcsípta a Tel Avivból London felé induló reggeli gépet. Miközben kóser reggeliét fogyasztotta, úgy érezte, az élet soha nem volt szem. Nem csak, hogy igazi nagy pénzt keresett, de sokat is tanult Dávid Kim mellett, miközben ebben a zavaros és nehezen megérthető térségben utazgatva fegyvert adtak el Iránnak. Időközben betekintést nyert az izraeli politikusok és a hírszerzés vezető személyiségei között zajló játékban. Ben Manasse úgy gondolta, korábbi munkatársaihoz képest a fegyverkereskedők kórista fiúk voltak. Felmérte a helyzetet. Izrael libanoni kalandjának demoralizáló utóhatása érezhető volt. Hogy mindenáron visszaszerezzék az elveszett tekintét, a politikusok még inkább szabadjára engedték a hírszerzést. Az eredmény botrányok sora volt, amikor nem csak a terroristákat, de a családjukat is brutálisan meggyilkolták. Isák Hofi, a Mossad korábbi igazgatója kormánybizottság elé került, amelyet a közvélemény nyomására hívtak össze, hogy a brutalitásokról számot adjon. Kiderült, az ügynökök hazudtak a bíróságon arról, milyen módszerekkel csalták ki a vallomásokat. A bizottság szigorú felelősségre vonást követelt. Ben Mená viszont tudta, hogy a kínzások folytatódnak. Jó volt távol lenni ezektől a szörnyű dolgoktól, mondta. Saját szerepét, hogy fegyverrel látja el az irániakat, amivel irakiakat gyilkolnak, egész másként ítélte meg. A lényeg a pénz volt, amit keresett. Még Kim se távozásakor is azt hitte, akkor száll ki a dologból, amikor akar. Márpedig ő milliómos akart lenni. Számításai szerint az óra milliókat ért, és ezt jó részt a londoni házirodáján keresztül lebonyolított üzletekkel értékel, ahonnan Nikolás Davis a nemzetközi kapcsolataikat irányította. Ben Menáset tisztában volt, hogy Davis tovább növelte vagyonát, amely messze meghaladta a 65 ezer fontos újságírói fizetését. Az ora havonta utalt át neki ekkora összeget. Ben Menáse nem bánta, hogy a férkász ekkora szeletet hasít ki a tortából, hiszen még bőven maradt. Szép idők voltak. Robert Maxwell limuzint küldött Ben menáséért a repülőtérre, amitől a férfi megint csak azt érezhette, hogy fontos ember lett. A kocsiban vele tartott Nahum is, a moszad igazgatója, aki egy órával a is után az El Al járatával érkezett. Míg Admonira várt a hírszrón, Maxwellen gondolkodott. Maxwell Simon Perezzel történt Jeruzsálemi találkozója után önként ajánlotta fel szolgálatait, röviddel azután, hogy Perez koalíciós kormányt alakított 1984-ben. Perez egyik tanácsadója úgy jellemezte a találkozót, mint amikor egy egoista beszélget egy megalomániással. Maxwell azt hajtogatta, hogy milliókat szándékszik befektetni Izrael gazdaságába. Újjáélesztem Izraelt, mondta. Olyan volt, mint aki egy elnökválasztási kampányban indul. Perez csak ült és mosolygott Eskimo mosolyával. Mivel Perez tudomást szerzett arról, hogy Maxwell az utóbbi években mekkora befolyásra tetszett Kelet-Európában, találkozott szervezett a sajtómágnás és Admoni között. A találkozóra a David Király Hotel elnöki lakosztályában került sor, Jeruzsálemben. A két férfi közös kelet-európai gyökerei miatt hamar megtalálta a hangot. Maxwell Csehországban született, és mindketten elkötelezett zionisták voltak. Hittek abban, hogy Izraelnek Istentől kapott joga van a túléléshez. Admoni Maxwell véleményére volt kíváncsi a két nagy hatalom, az USA és a Szovjetunió versengéséről. Maxwell másról is szívesen beszélt. A külügyminisztériumot nyugtalanították a CIA titkos kapcsolatai kínával. A mágnás az Admonit fölöttébb érdeklő két ember portréját is megrajzolta. Maxwell elmondta, hogy miután találkozott Ronald reagan az a vélemény alakult ki benne, hogy optimista ember, és csak leplezni próbálja a keménykezű politikust. Maxwell William chase is találkozott. Róla azt mondta, a CIA igazgatója nem kimondottan Izrael barát. meglehetősen régi módi elképzelések alapján irányította a szervezetét. Ezt Maxwell szerint semmi nem bizonyítja jobban, mint az, hogy tökéletesen félreértette az arab szándékokat a közel-keleten. A találkozó után egy jelzés nélküli autóban a Mossad főhadiszállására hajtottak, ahol maga az igazgató vezette körbe a sajtómágnást. 1985. március 15-én egy évvel később újból találkoztak. Se Admonin, sem Berásen nem tudott előre arról, hogy rajtuk kívül más is lesz a találkozón, Maxwell londoni irodájában. Mint egy bűvész kalapjából a nyulat úgy kapta elő és mutatta be Maxwell Viktor Cserbikovot, a KGB vezető helyettesét, aki egyben a világ egyik leghatalmasabb titkos ügynöke is volt. Maxwell kényelmes bőrfoteleiben elhelyezkedve Admoni és Menáse vitték a szót. Azt hogy ha komoly összegeket utalnának át a szovjet bankokba, vajon a pénz biztonságban lenne -e. A szóban forgó pénz az ora profitja volt, amely az Iránba irányuló amerikai fegyverelutásból származott. Cserbikov rákérdezett, mekkora összegről van szó. Ben Menáse válaszolt. 450 millió amerikai dollárról és még további hasonló nagyságrendű összegről. Egy milliárd, vagy még több. Cserbikobb Maxwell-re nézett, mintha azt kérdezné, jól hallotta-e az összeget. Maxwell lelkesen bólogatott. Ez az igazi perestroika. Ben Menace számára a dolgok ilyen egyszerű intézési módja lenyűgöző volt. Semmi mellébeszélés, semmi alkudozás a részesedésekről. Maxwell részvétele az üzletben biztosíték, hogy az oroszok nem lopják el a pénzt. Megállapodtak, hogy az első 450 millió dollárt egy svájci bankszámláról a Magyarországi Budapest Bankba utalják. A Magyar Bank majd innen küldi tovább a megadott szovjet blokkbeli országok bankjaiba. Maxwell jutaléka 8 millió dollár. Az üzletkötést készfogással pecsételték meg, és Maxwell oroszország kapitalizálódására emelte poharát. Aztán a vendégeket Maxwell helikoptere kivitte a Hírszó repülőtérre. Nikolaus Davidsen kívül senki sem tudott a épületben kötött óriási üzletről. Az újságírók lélegzete hamarosan egy másik üzlettől állt el, amikor Maxwell elárulta őket, csak hogy Izraelt megvédje. A moszaddal való kapcsolata elején megállapodtak abban, hogy rutin feladatokra nem kérik fel soha, ahhoz túl drága az ideje. Egy ügynök szerint Maxwell volt a moszad magasrangú mindenese. Ő nyitotta meg az ajtókat az igazán fontos hivatalokhoz és személyekhez. Elnökök és miniszterelnökök készen álltak őt bármikor fogadni. Úgy tárgyaltak vele, mintha maga is legalább államfő lett volna. Maxwell nagyon értett a kérdezés művészetéhez. Bár nem mi képeztük ki, nagyon profi volt. 1986. szeptember 14-én Robert Maxwell a közvetlen vonalon kereste Admonit egy megdöbbentő hírrel. Egy kolumbiai születésű szabadúszó újságíró Oscar Goyero egy érdekes torival kereste fel a déli Mirror szerkesztőségét. Azt állította, írásban leleplezi Dimona igazi rendeltetését. Azt mondta, informátor karbantartóként dolgozott a telepen, fotókat készített és egyéb bizonyítékai vannak arra vonatkozólag, hogy Izrael atomfegyverrel rendelkezik, és nem kevesebb, mint száz töltött birtokában van. Mint mindenki és bemenő hívást a moszad épületében ezt is rögzítették. – Hogy hívják azt az embert? – Vanunu. – Mordehai Vanunu. – Hol van most? – Ausztráliában. Azt hiszem Szidniben. – Rendben, visszahívom. Admoni első telefonjával Simon Perez miniszterelnököt kereste meg, aki utasítást adott a helyzet biztonságos megoldására. Szavaival Perez szentesítette egy olyan akciót, amely a mozat kegyetlenségéről szóló hírezteléseket csak tovább erősítette. Admoni munkatársai rövid idő múlva visszaigazolták, hogy Vanunu valóban dolgozott Dimónában 1977. februárjától 1986. novemberéig. Ráadásul a létesítmény legtitkosabb részlegében. Az ablaktalan épület együttes leginkább egy raktárra emlékeztetett kívülről, ám falai olyan vastagok voltak, hogy még a legfejlettebb műholdkamerákat is megakadályozta abban, hogy áthatolhassanak rajta. A bunkerszerű építményen belül egy sereg állfal vezetett a liftekhez, amelyek hat emelet mélyre vittek, a fegyvertartás tulajdonképpen is színhelyére. Vanunu belépője érvényes volt az objektum minden szögletébe aláírásával együtt az 520-as számot viselte. A csalódott Admoninak azt mondták, hogy Vanuno hónapokon keresztül fényképezte az ellenőrző paneleket, a nukleáris bomba gyártási folyamatát. Azt feltételezték, hogy a dokumentumokat az öltöző szekrényében rejtegette, ami végül is Izrael legbiztonságosabb helyének bizonyult. Admoni követelte, hogy azonnal derítsék ki, hogyan történhetett mindez megmutatta el az anyagot a szíjájének, a kgb a kínaiaknak és az araboknak? Felbecsülhetetlen károkat okozhatott? Ki ez a Vanunu? Kinek dolgozott? A válasz nem váratott magára sokáig. Vanunu marokkói zsidó volt. Marrakeszben született 1954. október 13-án. Szülei egyszerű boltosok voltak. 1963-ban, amikor az antiszemitizmus ismét fellángolt Marokkóba, a család Izraelbe emigrált, és a nagy negev sivatagban Bersehávval telepettek le. Mordeháj gyerekkora eseménytelenül telt. Amikor eljött az idő, mint mindenki, ő is bevonult a hadseregbe. Korán kopaszodott, így 19 évesnél jóval idősebbnek látszott. A golánon egy aknaszedő szakaszban teljesített szolgálatot. Miután leszerelt, jelentkezett a Tel Avivi Egyetemre, de amikor fizikából kétszer is megbukott az első fél évben, abba hagyta a tanulást. 1976 nyarán egy hirdetésre jelentkezve került Dimónába. A létesítmény biztonsági tisztjével folytatott hosszas beszélgetés után felvették, és egy intenzív fizika, kémia, matematika és angol tanfolyamra iskolázták be. Jó eredménnyel végzett, és 1977. februárjában munkába állt. Vanunut 1986. novemberében elbocsájtották. A róla készült akta szerint balos és arab barát nézeteket vallott. Elhagyta Izraelt és Ausztráliába távozott. Ott kitért és keresztény lett. Az összegyűjtött információk alapján Admoni azt állapította meg, hogy a fiatalember magányos farkas volt. Nem voltak barátai dimónával, még barátnője sem. Szabad idejét otthon töltötte, filozófiai és politikai könyvek olvasásával. A muszat pszichológusai azt mondták Admoninak, hogy az ilyen ember vakmerő, nem rendelkezik helyes értékítélettel, és gyakran depressziós. Kiszámíthatatlan személyiség. Vanulú Ausztráliában találkozott Oscar Guerrero kolumbiai újságíróval, aki éppen akkor Sidniben dolgozott, Vanunu pedig egy templomot festett. Rövid idő múlva az újságíró elképesztő történetekkel szórakoztattak a King Rossi barátait. Azt beszélte, segített egy izraeli vezető atomkutatónak megszökni a Izraelből a szomszédos arab országok megsemmisítésére vonatkozó dokumentumokkal együtt, és a tudós most a moszad elől bújkál Ausztráliában. Vanunut bosszantották ezek a történetek. Meggyőződéses pacifistának tartotta magát, és azt akarta, hogy története egy komoly lapban jelenjen meg, hogy felhívja a világ közvéleményét az Izrael részéről fenyegető nukleális veszélyekre. Addigra Goerero már kapcsolatba lépett a déli Mirror madridi szerkesztőségével. A lap azonnal odaküldte egyik londoni munkatársát, hogy készítsen interjút Vanolóval. Goerero meséjel lassan letisztult a kérdések nyomán. A kolumbiai kezdte érezni, hogy elveszti van sztoriát. Félelme akkor nőtt csak igazán, amikor a Sunday Times azt mondta, magával vinné vanunut Londonba, ahol alaposabban megvizsgálhatnák állításait. A lap munkatársai azt tervezték, hogy Anglia nukláris szakemberei segítségével kérdezik majd ki a részletekről. Goerrero csalódottan nézte, amint újdonsült barátja és angol kollégája felszállnak a Londonba induló gépre. Tanácsra volt szüksége, hogyan menthetné saját helyzetét. Egyetlen ember jutott eszébe, aki történetesen az Ausztrál szolgálat, az ASSIS tagja volt valamikor. Goerrero elmesélte, hogy egy világra szóló sztorít ki tőle, részletesen elmondta a történetet és leírta a fotókat. 60 fénykép a macson kettő belsejéről, továbbá térképek és rajzok. Minden kétséget kizárólag bizonyították, hogy Izrael a világ hatodik atomhatalma. Goerrérót újborcserben cserben hagyta a szerencséje. A rossz embert hívott fel. Az egykori Asis ügynök azonnal értesítette régi főnökét, és elmondta, amit a kolumbiaitól hallott. Az Asis és a Mossad szoros munka kapcsolatban álltak egymással. Az izraeli titkosszolgálat információkkal látt el az ausztrálokat az arab terroristák csendes óceáni térségbe való költözéséről. Az aszisz értesítette a kamerai követségen dolgozó kácsát. A hírt azonnal továbbították Admóni asztalára. Addigra több nyugtalanító hír is utolérte az igazgatót. Vanunu Ausztráliába menet megszakította útját Nepálban, és Katmanduban bement a szovjet követségre. Vajon azért ment oda, hogy megmutassa nekik a bizonyítékait? Egy sajának három napjába került kideríteni, hogy csupán egy Szovjetunió jobbeli utazáshoz szükséges úti okmányok felől érdeklődött, és egy rakáspapírra lengedték útjára. A Vanunu Londonba távozása óta eltelt időt Guárrero azzal töltötte, hogy megpróbálta különböző ausztrál lapoknak eladni Vanunu dokumentációjának másolatait. Mindegyik elutasította, azzal, hogy a papírok hamasítványok. Elkeseredésében Vanunu után indult Londonba. Mivel nem sikerült megtalálnia, fogta a dokumentumokat és a Sunday Mirror szerkesztőségébe. Egy vanunu készült fénykép is volt az anyagok között. Néhány óra múlva Nikolás Davis tudta, hol tartózkodnak. Azonnal közölte maxwell -le. A kiadó Admonit hívta. Jó pár órával később, amikor a Mossad igazgatója felhívta Maxwell-t, Admoni újabb fricskát kapott. A Sunday Times komolyan vette Vanunu történetét. Életbe vágóan fontos volt megtudni pontosan, mi szerepelt a fotókon. A Camberából érkező hírek szerint guarrero leginkább a pénz motiválja. Ha vanunnak vannak hasonló gondolatai, akkor talán egy ellenpropagandával hiteltelenné lehetne tenni a történetet és világá kürtölni, hogy a két férfi felültette a Sunday Times újságíróit. Ismét a nélkülözhetetlen Ari Ben Menachéhoz fordultak. Admoni Londonba küldte azzal az utasítással, hogy szerezze meg azokat a másolatokat, amelyeket Guarrero alapnál bemutatott. Ben Manasse később így mesélte el a történteket az amerikai portál Seymour Hershnek. Nicolás Davis elintézte, hogy Guarrero találkozzon amerikai újságíró barátjával, azaz vele. A találkozón Guarrero egy újabb üzlet lehetőséget szimatolva megmutatta Vanunu néhány színes felvételét. Fogalmam sem volt mennyire fontosak. Az izraeli szakembereknek kellett látniuk. Azt mondtam Gouarrérónak, hogy szükségem van a másolatokra. Erre visszakozott. Azt mondtam, ha pénzt akar, feltétlenül tudnom kell, hogy eredetiek-e. Nick felelősséget vállal, értem, hogy nem tűnök el. Gouarrérón több felvételt átadott Ben Menassének. Azonnal Tel küldték küldték őket. A képek megérkezése újabb vihart kavart. A dimonából érkezett szakemberek a felvételek alapján azonosították a macson kettőt. Az egyik fotó azt a részleget mutatta, ahol a nukleáris aknákat gyártották, amiket aztán a szíriával határos gólán fensíkon szóltak szét. Az ötletet, hogy lerombolják Vanunu szavahihetőségét azonnal elvetették. Bármelyik atomkutató azonnal felismeri, hogy mire valók a berendezések. Perez miniszterelnök válságstábot állított fel, hogy megoldást találjanak a kialakult kényes helyzetre. Volt, aki azt javasolta, azonnal küldjenek egy Kidon egységet Londonba, és végezzék ki Vanunut. Admoni elvetette az ötletet. A Sunday Timesnak nem lehet annyi szabad helye alapban, hogy Vanunu egész történetét és a fotókat leközölje. Egy környi anyagról lehet szó. Ám ha a sajtó végez is vele, nagyon valószínű, hogy az MI6 és a CIA is kíváncsi lesz a történetre, és Izrael komolyabb problémákkal kerül majd szembe. A legfontosabb most az volt, hogy megfejtsék, hogyan folytathatott kémtevékenységet Vanunu Dimónában, és voltak-e társai is, és ha igen, azok kinek a megbízásából dolgoztak. Egyetlen módja volt csak mindezt megtudni. Vissza kellett Vanunut hozni Izraelbe és kivallatni. Admóninak meg kellett találni a férfit, előcsalogatni az utcára, akárhova is rejtette a Sunday Times. És végül, ha mégis meg kell ölni, nem ez lenne az első eset, hogy a Mossad a nyílt utcán gyilkol. Londonban a Sunday Times szerkesztőségében rájöttek, hogy Izrael mindent elkövet, hogy vanonus szavait hiteltelenné tegyék. Ezért egy beszélgetést szerveztek dr. Frank Barnaby atomkutató részvételével, aki abszolút szaktekintélynek számított Angliában, és maga is dolgozott a nukleáris fegyvergyártás területén. Megállapította, hogy a felvételek és a dokumentumok hitelességéhez kétség sem fér, és a férfi visszaidézett emlékei is pontosak. A Sunday Times ekkor sorsdöntő lépésre vállalkozott. Egyik riportere felkereste az izraeli nagykövetséget az összes anyaggal, az útlevele másolatával, valamint bárnábi véleményével. A szándék az volt, hogy az izraeli kormánytól hozzájárulást kérjenek. Ehelyett azonban a követség figyelemre sem méltatta azzal, hogy semmi valóság alapja nincs. Tel Avivban a követségen bemutatott dokumentumok híre még nagyobb kétségbeesést okozott. A szellem kiszabadult a palackból. Még mindig Londonban voltam, amikor Davis üzent, hogy Maxwell látni akar. Ugyanabban a szobában találkoztunk, ahol beleegyeztem az ő 8 millió dolláros jutalékában, ha elrejti a pénzt a vasfüggöny mögött. Maxwell közölte, tökéletesen tisztában van, mit kell tenni az ügy érdekében. Már beszélt a főnökömmel is. Emlékezett vissza Ben Manasse. Annak a telefonbeszélgetésnek köszönhetően Admoni végre előállt egy ötlettel, amivel előcsalogathatták Vanonut a rejtek helyéről. A Sunday Mirror következő száma egy nagy fényképet közölt Mordehai Vanunuról, valamint egy cikket, amelyben Vanonut és barátját Oscar goarrero nevetség tették. A kolumbiait egyszerűen hazúnak és csalónak nevezték. Izrael nukleális erejéről szóló mesélyüket pedig esztelenségnek titulálták. A cikket maga Maxwell diktálta, és a fotó elhelyezésében is személyesen vett részt. Az első rohamot a Mossad pszichológiai hadviseléssel foglalkozó osztálya vezetésével koordinálva indították a lap megjelenésével egy időben. Vanunu, miután elolvasta a cikket, olyannyira izgatott lett, hogy azt mondta az őt Londonba csábító és azóta gondját viselő Sunday Times újságíróinak, hogy szeretne eltűnni. Azt akarom, hogy mostantól senki ne tudja, hol vagyok. Vanulú a Mongbatten nevű hotelben lakott a Shaftsbury Avenue-hoz közel, London belvárosában. A Sunday Mirror cikkét követően London minden sajátját mozgósították, hogy találják meg a férfit. Megbízható zsidó önkénteseket is megbíztak, hogy listák alapján ellenőrizzék a szállodákat és a magánszállásokat. Megkapták a személyleírást is. Rokonként érdeklődtek a holléte felől. Szeptember 25-én Abmóni azt a hírt kapta Londonból, hogy Vanunut megtalálták. Életbe lépett terve következő fázisa. A szexuális csábítása hírszerzés régi trükkje. Mózes IV. könyvében Raháb egy prostituált megmenti József két kémjének életét Jerikó királyának kémeivel szemben. Ez a legrégebbi feljegyzett kapcsolat a két legősibb mesterség találkozásáról. Ráháb utódainak egyike a kémkedés és a szerelem világából Matahari a holland kénő volt, aki az első világháború alatt a németeknek dolgozott, aztán a franciák kivégezték. A Muszad már a kezdet kezdetén felfedezte a csábítás hatalmát. Erről már Amit így nyilatkozott: Ez is egy fegyver. A nők rendelkeznek olyan képességekkel, amelyekkel a férfiak nem. Tudnak hallgatni például. A beszélgetés az ágyban nem esik nehezükre. A modern hírszerzés története tele van olyan nők nevével, akik a hazájukat szolgálták így módon. Butaság lenne azt állítani, hogy Izrael kivétel volna. Ám a mi asszonyaink önkéntesek. Olyan megfontolt emberek, akik tudják munkájuk nem kiskockázatot rejt magában. Különleges bátorságot kívánó feladat ez. Nem arról szól elsősorban, hogy együtt kell aludni egy férfival. Azt kell elhitetni, hogy lefekszik vele, ha ezt és ezt elmondja. Nahum Admoni gondosan kiválasztott egy ügynököt, aki megfelelt a magas elvárásoknak, és a moszád kezére játsza Mordehai vanonut. Sheryl Bentov bat volt, ami egy fokkal a alatti fokozatot jelenti. A floridai Orlandóban született gazdag zsidó család gyermekeként, aki végig szenvedte szülei viharos vállásba torkolló házasságát. Vallási tanulmányaiban talált megnyugvást, amelyek során három hónapot egy izraeli kibucban tölthetett. Ott merült el a történelem és a nyelv mélységeibe. Úgy döntött, Izraelben marad. 18 évesen szerelmes lett egy szabrába, azaz egy Izraelben született zsidó férfibe, akit Offerbent Tauvnak hívtak. Az Amánnak dolgozott, mint hírelemző. Egy évvel találkozásuk után összeházasodtak. Az esküvői vendégek között számos magasrangú hírszerző is jelen volt. Egyikőjük Melukka, az Ujjonciroda vezetője. A lakodalmon a szokásos kérdéseket tette fel a mennyasszonynak. Visszamegy-e dolgozni, akar-e azonnal gyereket? A boldogság felfokozott állapotában Sheryl azt találta mondani, nincs nagyobb vágya, mint hogy minél előbb viszonozhassa mindazt a jót, amit hazájától kapott. Egy hónappal a Nászútról való visszatérte után telefonon kereste a vendég, aki elmondta, sokat gondolkozott azon, amiről beszélgettek, és talán volna rám út, hogy segítsen. Tel aviv városában egy kávízóban találkoztak. Sheryl meglepte, hogy a férfi ismeri iskolai osztályzatait családja és a férjével való találkozása történetét. Talán mert megérezte a nőben feltámadt haragot, amiért magánéletében turkált, sietve hozzátette, mindezt a férje ámánbeli aktájából olvasta ki. Miután felfedte, hogy kinek dolgozik, elmondta, a Mossad folyamatosan keres olyan embereket, akik tenni akarnak a hazájukért. Az esküvőn Izrael családjaként emlegette. Nos, a Moszad is egy család. Ha befogadnak, a család egy része van. Megvédenek és segítenek. Érdekli-e a dolog. "Cseril, igent mondott. Ehhez egy előzetes teszten kellett átesnie. A következő három nap alatt számtalan írásbeli és szóbeli vizsgát tett a Tel Aviv körüli biztonsági lakásokban. Magas ikújának köszönhetően folyamatosan 140-es eredményt ért el. Jól szerepel. Amerikai háttere és általános műveltsége átlagon felüli hallgatóvá tették. Alkalmasnak nyilvánították. Amielőtt mielőtt elkezdhette volna tanulmányait, ismét találkozott beszervezőjével. Elmondta, egy olyan világba lép majd be, ahol senkivel sem oszthatja meg élményeit, még a férjével sem. Ez egy nagyon magányos világ, és rettenetesen hiányozni fog, hogy valakiben megbízhasson. De a világon senkiben sem bízhat, csak a társaiban. Olyan kiképzésben lesz része, amely túllép a hétköznapi erkölcsön. Meg kell tanulnia elfogadni a dolgokat úgy, ahogy vannak. Lehet, hogy egyes feladatok kellemetlenül érintik majd, de mindig az egész küldetés sikerét kell szem előtt tartania. Ekkor áthajolt az asztal fölött, és azt mondta, még mindig meggondolhatja magát. Nem lesz semmi retorzió, és nem kell úgy éreznie, hogy kudarcot vallott. Sheryl azt válaszolta, tökéletesen felkészült a kiképzésre. Az elkövetkező két évben egy olyan világban találta magát, amely addig csak kedvenc időtöltésében a moziban létezett. Megtanulta, hogyan kell felhúzni egy fegyvert, miközben ül egy széken, minél több nevet megérdezni az egyre gyorsabban pergő képernyő. Megmutatták neki, hogyan rejteti el berettáját a bugyjában, és hogy hogyan kell rejtett vágást készíteni a szoknyáján vagy ruháján, hogy könnyebben a fegyverhez jusson. Időnként valaki elhagyta a csoportját. Ezeket az eseteket soha nem emlegették egymás közt. Gyakorló feladatokat kapott. Egy lakott szállodai szobába való behatolást és dokumentumok kilopását egy irodából. A végrehajtást órákig elemezték az oktatói. Felébresztették az éjszaka kellős közepén, és további feladatot kapott. Egy turistát kellett felszednie egy éjszakai lokálban, majd a szállodája előtt le kellett ráznia magáról. Tanárai minden mozdulatát figyelték. Intim kérdéseket tettek föl szexuális életét illetően. Hány férfival volt dolga a férje előtt? Lefeküdne idegen férfiakkal, ha a feladat megkívánná? szintén válaszolt. Neki a férje volt az első. Ha meg lenne győződve arról, hogy ettől függ az akció sikere, megtenni. Végül is csak szex, semmi több. Megtanulta, hogyan kell elcsábítani egy férfit és uralkodni felette. Ebben nagyon ügyesnek mutatkozott. Megtanították, hogyan lőjön ki egy egész tárat a célra. Tanulta különböző iszlám szektákról. Megtanulta, hogyan lopjon kocsit, hogyan tettesse magát részegnek, és hogyan elegyedjen beszédbe egy férfival. Egy napon hivatta a kiképző központ igazgatója. Tetőtől tarpig végigmérte, mintha minden részletet emlékezetbe akarna vésni. Végül kibökte, hogy átment a vizsgán. Cheryl Bentóvot, bát levelyaként a Moszajt-Kajszút osztályára irányították, amely az izraeli nagykövetségekkel állt kapcsolatban. Az volt a feladata, hogy feleséget vagy barátnőt alakítson egy kácsa mellett. Számos európai városban dolgozott, amerikainak adva ki magát. Egyetlen férjével vagy barátjával sem feküdt le. Admoni személyesen igazította a legújabb küldetését illetően. Rajta, az ő ügyességén múlik, hogy ki tudja-e csalogatni Vanunut Angliából. Ez alkalommal az lesz a fedő történet, hogy hosszabb európai utazáson vesz részt egy fájdalmas válást követően. Hogy hiteles legyen a története, gondoljon a szülei házasságára és vállására. Az utolsó adalék az legyen, hogy él egy nővére Rómában. A feladat odáig elcsalni vanulót. 1986. szeptember 23-án egy keddi napon Cheryl Bentau csatlakozott egy tagú kácsa csoporthoz, akik már Londonban tartózkodtak. A vezetőjük nem kisebb személyiség volt, mint a Mossad operatív csoportjának igazgatója, Ben Zévi. A kacsák az Oxford Street és a Regent Palace közötti hotelekben szálltak meg. Cheryl Benton Cindy johnson jelentkezett be a Strand Palace 320-as szobájába. Zéri a Mountbattenben vett ki szobát közel Vanunu 105-ös szobájához. Ő akart az első lenni, aki észreveszi a változást a férfi viselkedésén. Vanunun a növekvő feszültség jelei mutatkoztak. London idegen a kisvárosi élethez szokott Vanonu számára. Magányos és női társaságra vágyik. A moszat pszichológusai így okoskodtak. Szeptember 24-én Szerdán Vanonu ragaszkodott hozzá, hogy társai, a Sunday Times újságírói engedjék egyedül kimenni az utcára. Vonakodva egyeztek bele kérésébe, és egyikük követte őt a Leicester Square-ra. Ott meglátta, hogy beszédbe elegyedik egy nővel. Huszas éveiben járó szőkére festett hajú valószínűleg zsidó nő volt. Egy idő után elváltak. Visszatérve a szállodába, Vanunu elmondta, hogy találkozott egy Cindy nevű amerikai nővel. Azt mondta, megbeszélték, hogy újból találkoznak. Az újságírók aggódni kezdtek. Egyikük megjegyezte, hogy ennek a bizonyos Cindynek a hirtelen felbukkanása több, mint gyanús. Vanunu nem is figyelt a szavaikra. Akármit mondott is a nő, találkozni akart vele, és még több időt tölteni vele, és főleg nem Londonban, hanem nővére római lakásán. Benzévi és négy másik kátsa is az utasok között volt, amikor Seril és Vanunu Rómába repültek. A párocska taxibaszát és egy belvárosi címre indultak. Oda bent három kátsa várakozott. Legyőrték Vanunut és beinjekciózták. Késő este mentő érkezett, és hordágyon elszállította a Az aggódó szomszédoknak azt mondták, hogy a rokonok hirtelen rosszul lett. A kocsi hátuljába serilis felszállt. A mentő kihajtott Rómából, és a tengerpart felé vette útját. Egy előre kijelölt helyen motorcsónak várakozott rájuk, majd a nyílt vizen találkozott egy teher hajóval. Benzévi és serilis hajóra szállt. Három nap múlva az éjszaka közepén kikötöttek hajfán. Mordehaj nem sokára megismertett Nahum Admoni kihallgatási módszereit. És ez csak a bevezető volt a tárgyaláshoz és az életfogytik tartó büntetéshez. Sheryl eltűnt titkos világában. Több mint 11 évet töltött Mordehaj vanonú abban magán zárkába, amit Izrael arra szánt, hogy az ezret fordulót is ott töltse. Életkörülményei egyszerűek voltak. Gyenge koszt, napi egy óra mozgás, Ideje hátra lévő részét pedig imádkozással és olvasással töltötte. Aztán a növekvő nemzetközi nyomásnak engedve, kevésbé szigorú feltételek közé, de még mindig magánzárkába került 1988 márciusában. Tíz évvel később Cheryl két lányával együtt látogatást tett Floridában, landban 1997-ben a Sunday Times egyik riporterének válaszolva nem tagadta szerepét az emberrablásban. Csak amiatt aggódott, hogy a nyilvánosság nehogy negatívan befolyásolja pozícióját az Egyesült Államokban. Ari Ben Menace kevésbé volt szerencsés. Emberek jöttek-mentek, az izraeli titkosszolgálaton belül uralkodó állandó viszály közepette. Ő maga soha nem hitte volna, hogy egyszer őt is utoléri a végzet. 1989-ben New Yorkban letartóztatták és bűnszövetkezetben való részvétellel gyanúsították, Azaz, hogy társaival megsértette a fegyver eladásra vonatkozó törvényt, amikor C-130-as harci gépeket adott el Iránnak. A tulajdonképpeni felhasználó Izrael volt. Az előzetes meghallgatás során az izraeli kormány azt nyilatkozta, nem ismer semmilyen Ben Menase nevű férfit. Erre Ben Menase elővette a róla készített referenciákat, amelyeket az izraeli szolgálat előjárói írtak. Az izraeli kormány hamisítványnak minősítette ezeket, és közölték. Ben menese egyszerű tolmács volt, akit az izraeli szolgálaton belül használtak. Ben menese azt állította, hogy az ellene felhozott tevékenységét, a gépek eladását, mind Izrael, mind az amerikai kormány helyben hagyta. 100 millió dolláros nagyságrendű iráni fegyvereladási üzletről beszélt. Tel Aviv megdöbbent. Rafi Ejtánt és Dávid kimsét kérdezték, mennyit tud Ben menese, és mekkora kárt tud okozni. A válaszok nem lehettek elkeserítőbbek. Rafi Ejtán elmondta, Ari Ben menese tudott annyit, hogy az Iránba irányuló egész amerikai-izraeli fegyvereladási üzletet kiteregesse. A világ minden sarkában voltak kapcsolatai. Dél- és Közép-Amerikában, Londonban és Ausztráliában, de még Afrikában és Európában is. A Metropolitan Correction Center börtönében tárgyalásra várakozva Ben menásét izraeli ügyvédek látogatták meg. Üzletet ajánlottak. Egy komoly összeg fejében, amely szabadulása után kényelmes életet biztosít majd számára, valja bűnösnek magát. Ben Menáse úgy döntött. Mindent úgy mond el a bíróság előtt, ahogy történt. Elkezdődött a meghallgatása, amikor váratlanul 1990. novemberében a szövetségi eskütszék minden alól felmentette. Barátai úgy gondolták, szerencséje volt, hogy így megúszta. Védekezése közben mindenkire ösztüzet zúdizott. Kim se később csak annyit mondott. Nem akartunk más, csak hogy tűnjön el a szemünk elől. Ártani akart nekünk, a hazájának, és hazája biztonságának. Ez az ember kész veszedelem." Izrael nem számított Ben Menáse bosszújára. Írt egy könyvet a háború haszna címmel, amiről azt remélte, ugyanolyan elementális hatása lesz, mint a Watergate-botrányról írt Woodward és Bersheim könyvnek. Ben Menáse szándéka teljesen világos volt: okulni a nyolcvanas évek hibáiból és megfosztani a hatalmuktól a felelősöket. Tel Avivban sürgős találkozót hívtak össze. A téma a kézirat megszerzése és örök időre való elzárása volt. Szóba került, hogy Ben Menáse egyszer már elutasított egy jelentős összeget, egy millió dollár, a hallgatás fejében, így nem valószínű, hogy megváltoztatta volna a véleményét. Úgy döntöttek, hogy valamennyi a New Yorki könyvkiadásban sáján figyelmét felhívják. Minden eszközzel akadályozzák meg a könyv megjelenését. A kéziratot több nagy kiadónak is elküldték, mielőtt megjelent a Sheridan Square Pressnél, ami egy kis New Yorki kiadó volt. Ben Menáse így beszélt könyvéről. Kormányok titkos szövetségének története. Hogyan határozza meg néhány titkos szolgálati fickó kormánya politikáját? Hogyan folytatnak titokban óriási méretű akciókat anélkül, hogy elszámoltathatók lennének? Hogyan élnek vissza az emberek bizalmával? hogyan hazudoznak, manipulálják a sajtót és csapják be a közvéleményt. Végül, de nem utolsó sorban, a háborúról is szól ez a könyv. Nem a tábornokok vezette háborúról, hanem arról, amit légkondicionált irodák bőrfoteljeiből irányítanak az emberi szenvedés iránt érzéketlen hatalmasok. Sokan túlzásnak tartották a könyvet, amelynek középpontjában Ari Ben Menase állt. Mások vezeklésnek vélték. Londonban, mint már korábban annyiszor, Robert Maxwell megbújt a törvény mögött, és perrel fenyegetett mindenkit, aki megmerte ismételni Ben és személyét, illető vágyjait. Robert Maxwell, mint Ben Menace valamikor maga is erősen hitte, meg volt győződve arról, hogy ő érinthetetlen. A moszad tolvajja lett. Minél több szíveséget tett a szervezetnek, annál inkább hitte, hogy ő nélkülözhetetlen. Gyakran mondogatta. Új seprű, jó söpör, de a régi tudja, hol van a szemét. Ezt a moszad is tiszteletben tartotta.